תהיו איתנו דן ויני, לא אמנם משה אהרונסקי איננו, אבל אני כאן, אז זה בסדר, לא? מדונה, מדונה פתחה את התוכנית, מדונה תמשיך במשך כל התוכנית. בקיצור, כל התוכנית היום היא מדונה. והסיבה היא שהשבוע לפני 40 שנה יצא האלבום הראשון של מדונה, שנקרא, אתם יודעים מה, הם לא חשבו יותר מדי על שם, הם קראו לו מדונה. והמדונה הזה מחר משהו כמו עשרה מיליון בעולם במשך הכי זמן. אז כדי לחגוג 40 שנה לאלבום הראשון של מדונה, מי מתאים יותר מאספן מדונה מספר אחד, אני חושב, בארץ, אביחי אפשטיין? חלאם. שהביא איתו עזר כנגד עצור. ואנחנו נבלה שעה ברוטו, קצת פחות, עם מוזיקה טובה וסיפורים טובים על מדונה. אז 40 שנה לאלבום הראשון. מדונה אז די אלמונית. נכון. האמת היא שהאלבום יצא באמת בשנת 83', אחרי שמדונה כבר גרה בניו יורק משנת 79'. וההתערבבות שלה בסצנת המוזיקה לא התחילה בב בבירור. ההגעה שלה לניו יורק הייתה בעקבות חלום שלה לה להגשים את עצמה כרקדנית. ואז היא התגלגלה בעצם לסצנת הפאנק. התחילה כמתופפת, קצת נגנה, קצת פה, קצת שם. וקצת הצטלמה בעירוב כדי להרוויח קצת כסף. נכון. היא עשתה את זה בשביל כיתות אומנות שהתוצרים שלהם אחרי זה חזרו אליה בהמשך השנים. ובעצם הכסף הזה שהיה לה אז היה נטו למגורים ואוכל. את הצעדים המוזיקליים הראשונים היא עשתה באמת בזכות עצמה. כשהיא הכירה כל מיני מוזיקאים ככה באזור שבו היא גרה, באזור ברוקלין דווקא, לתקופה שהיא גם גרה באיזה בית כנסת נטוש, עם חבר להקה שנקרא The Breakfast Club, שמו היה דן גילרוי, והוא נתן למדונה בעצם את הגושפנקה הראשונה בכל מה שקשור בכתיבה ויצירה של מוזיקה. עכשיו... מדונה לקח לה המון זמן, טוב, לא המון זמן, אבל לקח לה מספיק זמן כדי להגיע ממעמד של uh, זמרת אלמונית לתופעת תרבות שעיתונים מכובדים כותבים עליה, אולי קצת בתמיהה על uh, הזמרת שלאט לאט בעצם הפכה ל-all round and שחקנית. רקדנית, קוריאוגרפית של עצמה. איך אתה מסביר את, את סוד ה, ה... איך נקרא לזה? את האמביציה הבלונדית של, של מדונה, שהביא אותה לאיפה שהביא אותה. וואו, לתמצת את זה זה יהיה קשה. אני אנסה להדגיש באיזשהו אופן שבתקופה ש... כל הדבר הזה קרה, בעצם לא, היה, לא היו יותר מדי נשים בתעשייה. היו נשים בודדות שהיו על אותו קונספט של מנהל, להקה, סולנית או משהו כזה, ודווקא אז באה מישהי שהיא מאה אחוז עצמאית, ללא כל אה, תמיכה, לא משפחתית, לא כלכלית, אה, שבאמת ידעה לנתב את הרעיונות שלה למקום. שבו היא רוצה לקחת אותם. ו... אפשר להגיד שבלי מדונה לא הייתה גגה. לא היו הרבה. אולי היו, אבל לא באותו אופן. ובאמת, כשהיא הגיעה לאיזשהו נקודה שבה היא יכולה להיות מספיק אמיצה כדי להגיד אה, שהיא התוצר אה, העצמי שהיא מייצגת, <אז> זה נכון, אנשים תמהו על זה, במיוחד באותה הופעה מפורסמת שלה בשנת 84, סוף שנת 83' אני חושב, תחילת 84', כשהיא התארכה בתוכנית שנקרא American Bandstand, זה בא לי, ושם המראיין, <אז> <אז> <מ> <אז> המגיש, דיק <אז> קלארק קראו לו, שאל אותה בסוף התוכנית, מה, מה הם החלומות שלך, <אז> לא רק לסוף השנה, אלא להמשך ה... החיים המקצועיים שלך, אז היא אמרה בפה מלא, אני רוצה לכבוש את העולם. והיא כבשה. בדיוק. אז אנחנו עכשיו לעוד סינגל של מדונה, קודם שמענו את שעכשיו אנחנו נשמע את הולידיי, אני שזה היה להיט הראשון שלה, לא? להיט הראשון שנכנס לטופ 10. פולידיי בעצם היה הסינגל השלישי שמדונה הוציאה, ובמקור הוא נכתב על ידי זוג ששמם היה קרטיס הדסון וליסה סטיבנס, והיה להם להקה בשם פיור אנרגי, להקת דיסקו שחורה כזאתי, ובחברה שלהם לא, לא כל כך אהבו את השיר, ושם בעצם נכנס המפיק המשמעותי הראשון בחיים של מדונה, שקראו לו ג'ון ג'לי בין, בין בניטס, שהיה גם בן זוג שלה לתקופה מסוימת. והוא אה, החליט אה, לעשות אה, רמיקס לדמו הזה, השמיע אותו למדונה. היא בהתחלה לא כל כך התלהבה, לא כי היא לא אהבה את השיר, כי זה בא על חשבון שיר אחר שהיא רצתה להכניס, עם סטיבן ברי, שהיה חבר שלה מדיטרויט, ועבר איתה לניו יורק, וגם התקדם איתה עם המוזיקה. אה, השיר קראו לו אינט נו ביג דיל, שהוא הצטרף אחרי זה כבי לסינגל אחר מאוחר יותר שלה. ובמקום זה... אני, אה, החברה, סייר, שהחתימה את מדונה, ביקשה ממנה להכניס את הולידי אז זה הסיפור עם הולידיי, שהפך להיות באמת אחד הקלאסיקות הגדולות של מדונה, והוא כמעט שיר חובה בכל טור שהיא יצאה אליו. הולידיי. טוב, עכשיו אנחנו חזרנו מהחופשה, ובדרך לסינגל הבא, אני משאיר את המיקרופון עכשיו לאביחי, כי אני צריך עכשיו לעשות פה איזו פעולה מסוימת, <laughs> <עם, laughs> להעביר את... קודם כל, בוא נורד את הסינגל הזה, ואתה תדבר בינתיים. Okay. אוקיי, <laughs> ואני אספר קצת ככה שבאמת האלבום יצא ב-27 ליולי, בשנת 83. הקלטות שלו ערכו בערך שנה. הוא היה... הוקלט באולפני סיגמה, בניו יורק, ובאמת הקונספט שלו היה אחר לגמרי מזה שאנחנו מכירים היום. האלבום בכלל בתכנון שלו היה אמור להיקרא Lucky Star, אחד מהשירים שכלולים באלבום, והקונספט שלו היה קצת יותר בכיוון הדיסקו, יותר משהו שמזכיר את דבי הרי בתקופות מסוימות. מדונה לא, לא אהבה את הכיוון הזה בכלל, היא התרעמה על כך, יצאה למחאה קטנה, ובסופו של דבר הקונספט שונה. מה זאת אומרת uh, מחאה קטנה? היא החליטה שאם היא לא, לא עושים את זה בדרך שלה, אז לא עושים את זה בכלל. Uh, ואז בעצם uh, היא uh, אמרה שיש לה אנשים שהיא רוצה שיהיו מעורבים בהפקה הזו, ובעצם הם אלה שהיא זו שרוצה להוביל את הרעיונות שלה, ולא מישהו שיכתיב עבורה. Uh, סימור סטיין, שהיה אז המנכ"ל האגדי של סאי רקורדס, מאוד התלהב מהאמביציה ומהחוצפה שלה. והוא אפשר לה לעשות את הדברים בדרך שלה. כיוון שהוא סטיין, אז הוא בטח התלהב מהחוצפה שלה. יש okay. מצב. Okay. ו... ובעצם הכל ככה התארגן לצורה אחרת. מפיקים שקצת יותר באו מה... מהאנשים שלה, מה שנקרא, המינויים שלה. ככה התכנסו להפקה של האלבום הזה. גם הסטייל שונה, הגיע הגיעה להצטלם בניו יורק אצל צלם שהיא בחרה בסטייל שהיא רוצה, וגם כששאלו אותה, זה היה הבדיחה בעצם, השם של האלבום, כשהיא הגיעה, שאלו אותה, מה השם שלך? אז היא אמרה, מדונה, אמרה, מדונה מה? אז היא אמרה, בשבילכם מדונה מדונה. וככה האלבום קיבל את השם הזה. Uh... התקליטון שהבאת כאן, זו הדפסה יפנית, או שזה העיצוב המקורי לא, שלו? לא, זו הדפסה יפנית, כן. האמת היא שלדעתי, אולי לדעת האוזן שלי, ההדפסות היפניות בשבע נשמעות קצת יותר טוב מהאמריקאיות והאירופאיות. אנחנו תכף נבדוק את זה, כן? אבל חמוד מאוד, מנגה כזה. נחמד. כן. אז הנה אנחנו שומעים ביורנינג אפ, בהדפסה היפנית. Yeah. מכירה, <laughs> اه, הטכנאית, נו, <laughs> <laughs> no, כן, אז... אז קיבלנו כאן הערה שלא, היא לא מכירה, אבל אתה מכיר, אז ספר. אז כן, אז אני מכיר את השיר הזה שנים רבות. Burning up בעצם, אה, זה גם, אה, זה גם אה, באלבום הראשון שכחתי לציין שהוא כולל שמונה רצועות, שמתוכם חמישה נכתבו ואולחנו על ידי מדונה באופן עצמאי. היא עשתה את זה גם כמובן, אה, כי החוזה אפשר לה לקבל 15 אלף דולר על כל שיר. Uh, ובעצם ברנינג אפ היה שיר, אחד מהשירים שהוקלטו כסקיצות עוד בשנת 81. מהשיר הזה, ואם אבריבדי יופיע הרבה במועדונים, uh, ואחר כך בעצם uh, עשו לו את המיקס הסופי שנכנס לאלבום בכמה גרסאות. Uh, הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו היא גרסת הסינגל, היא לאו דווקא גרסת האלבום, והיא קצת יותר אוקיסטית. וגרסת uh, האלבום היא יותר ארוכה. היא יותר הספר. ארוכה ויש לה קצב קצת אחר. Uh, בווידאו של השיר הזה בעצם פעם ראשונה שממש ראו את מדונה, כי ב-Everbody היה הפקה קצת דלה יותר, והסטייל היה אחר, וכמו בשיר הזה, ובווידאו קליפ שבא אחריו לסינגל הבא, Lucky Star, היא ביקשה שייתנו הרבה קלוז על הפנים שלה. היא רצתה שאנשים, יהיה להם את האימג' של איך היא נראית, כדי שהם יראו אותה על מגזין, בטלוויזיה, הם יוכלו לחבר את הכל לבן אדם. ועכשיו, אחרי כל הסיפורים המאלפים האלה באמת על, על אחורי הקלעים, אז אנחנו צריכים להגיע לנקודה, לנקודת הפתיחה, והיא איך, איך אתה הופך להיות מעריץ ואספן כזה של מדונה. למה דווקא מדונה? למה דווקא מדונה? טוב, מבחינתי ובשבילי היא התופעה המעניינת ביותר בעולם. אני לא אמעיט בערכה ואגיד עליה שום דבר שהוא אה, בעצם אה, ינמיך אותה, אם היא לא רקדנית יותר מדי טובה, או שיש זמרות יותר טובות ממנה. בשבילי היא the best בהכול. וזה כי היא נוגעת בי במקומות שאחרות או אחרים לא נוגעים, וזה לגיטימי. אה, וכמוני יש עוד הרבה... אבל <אף> אתה מעריץ, אתה מתחיל מנקודה פתיחה של מעריץ. יש המון מעריצים, אבל מעט מאוד אנשים הופכים את האיסוף. של כל מה שקשור למדונה לחלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלהם. Mm -hmm. איך אתה מגיע לפה? טוב, איך כי... אתה מגיע ממעריץ לאספן? אז זה נחמד שיש תחביב שהוא גם, שהוא גם הופך להיות איזשהו אה, עיסוק. ואני רואה באספנות הזו איזשהו ערך מוסף לאהבה שלי למדונה ולמוזיקה שלה, כי לא היא באופן אישי כיום, בכל אופן, אה, גורמת לי להשתאות. אה, ואני מעריך ומעריץ את ה... את העשייה הזאתי, המרובה, שיש בה כל כך הרבה מגוון של סגנונות, של צבעים. זה לא רק במוזיקה, זה בכל פורמטים, זה בספרים אתה, שלה. אתה זוכר את האלבום הראשון של מדונה שקנית, כי אני מניח שסינגלים לא כל כך היו אז כן, כאן, בעל אל, הארץ? כן, האלבום הראשון שהיה לי של מדונה היה ריי אוף לייט. היה אותו בקלטת. שזה כבר די... 98. שלב, שלב די מאוחר כן. של הקריירה שלו. אני בן 36, שלה. אז זה היה בזמנים שהתחלתי להאזין למוזיקה בינלאומית. Okay. ומדונה תמיד הייתה בתודעה, ידעתי תמיד מי, זה היה מייקל ג'קסון ומדונה. אני בחרתי ללכת עם מדונה. זה מעניין, אתה מתחיל מ-Ray of Light, שזה ויליאם אורביט המפיק, נכון. וזה סגנון שהוא די שונה ממדונה ששמענו עכשיו, של תחילת הדרך. אז אתה בעצם עושה את הדרך ההפוכה. בדיוק. אתה מתחיל מ-98 ל... הולך אחורה ומגיע בסוף ל-83. כן. כן. זה גם לא היה באותו זמן. אתה אני... בטח דילגת בדרך, לא הלכת בצורה כרונולוגית, כן. כן? קודם כל, כי בתור ילד, וגם בהתחשב בזמנים שהיינו נמצאים בהם אז, בשנות ה-90, לא היה לי את הטכנולוגיה להגיע אחורה. אלא אם כן ללכת לחנות ולבקש, אבל גם אז לא היה לי יותר מדי את הרצון הזה, כי זה סיפק לי את מה שאני רוצה. פרוזן היה השיר שמתנגן בטלוויזיה ה-Non-Stop. ואחר כך רייל פלייט, ודרונד וורלד, ו-The Power of Goodby, ו-Nothing really matters. אלה שירים שהספיקו לי, כי הם הגיעו בהפרש זמן מאוד ארוך, ואחר כך ב-Beautiful Stranger, ואמריקן פאי, וכשהיה אינטרנט, אז היה לי את האפשרות לחזור ולבדוק קצת אחורה, <coughs> ולגלות קצת יותר, וכמובן שהאלבום שבא אחרי זה היה אוסף להיטים, -E שממנו I... התחלתי את I... ה... אבל יש פה, יש איזושהי נקודת מפנה, איזה צומת, שממנו אתה אומר, רגע, אני לא מסתפק עכשיו רק בלשמוע מוזיקה, אני רוצה הרבה יותר מזה. אני רוצה להכיר את הדבר הזה שנקרא מדונה, לפניי ולפנים, כמו שאומרים. כן. זה איפה כבר, זה קרה? זה, זה כבר תוכנית לשעה מאוחרת בלילה, למשהו, ניתוח פסיכולוגי עמוק, שכבר אני עדיין במחקרים עליו, למה ואיך וכיצד. אבל euh, אני חושב שכל אספן יש לו איזשהו צורך פנימי להיות שייך לאיזה קבוצה ובאיזושהי דרך מסוימת. אז יש אנשים שיש להם הרבה כסף והם שייכים לקבוצה של אנשים שיש להם הרבה כסף. ואני שייך לקבוצה של אנשים שיש להם הרבה דברים של מדונה. וכמובן שיש פה גם עניין של מה שווה יותר, למי שווה יותר, מה, אני, מה הערך של זה בשבילי. כי אם תשאל אותי מכל הדברים שיש לי בבית היום, את מה אני הכי אוהב ומה הכי מרגש אותי. מה אתה הכי אוהב? אז הקלסרים, הכתבות שאספתי בתור ילד. לא התקליטים ולא הדיסקים ולא הדברים האלה, כי זה משהו שהוא נקודת זמן שהיה לי באמת, שהרגשתי ערכי יותר. יפה. כן. צור תצטרף, אתה גם... בואו רק תתקרב למיקרופון. ההתחלה שלי הייתה דווקא ב-Like a Virgin, העיקרות הראשונה שלי עם האלבום שקיבלתי בטעות כמתנה ליומולדת 12. לא הכרתי את הזמרת, שמתי את זה בטייפ, ומאז התחילה אהבה גדולה, זה היה חצוף, זה היה חדש, זה היה הפקה של נעל רוג'ר, זה מאוד דמה למייקל ג'קסון, ללהיט הגדול של הטרילר. אז זו גם הייתה הכוונה של ניל רוג'רס בעיקרון, ליצור איזושהי... לבילי אה, ג'ינס. בדיוק, לבילי ג'ינס, זה די זה ל-Like a Virgin, ליצור איזשהו אלבום מאוד מצליח, אבל נשי ולא גברי. ואני התחלתי למעשה ב-Like a Virgin, ולא היה לי מושג בכלל שהיה אלבום קודם, שנקרא מדונה. אז אני הלכתי אחורה, וכן אה, התחלתי באופן כרונולוגי מ-Like a Virgin. ומאז... גדולה... never looked back. never looked back, החוצפה והתעוזה שלה רק עניינה, כי היא הייתה בכל מקום, בכל שטח, בכל אזור, ותמיד היא יצרה איזשהו עניין. אז זה דווקא מעניין לשאול אותו, אם... בתור ילד, איך, איך ילדים הגיבו אליה? כי זה מעניין, כי היום ילדים אוהבים משהו שהוא לא, לא, לא אחר מדי, אבל זה לא אותו דבר. כי... כן, אז, אז בזמן ההוא ש... שלא היה אינטרנט, וזה היה מאוד אסור uh, uh, uh, כביכול uh, לעשות את הדברים האלה, החוצפה של להיות עם, uh, עם חזייה בעטיפה של אלבום uh, ולומר את הדברים שהיא אמרה, זה היה מין של מרד קטן שאנחנו יכולנו לעשות uh, בתור ילדים טובים, שגדלנו לו לא על ערכים מאוד מסוימים ולא ידענו מה זה כל החשיפה הזאת. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לשמוע את uh, <בורדוליין> מדונה ובורדוליין. מדונה. מדונה. עוד 7 אינץ' שמסתובבו כאן על הפטפון, וכשאתם שומעים את ההיסים האלה אתם יודעים, אתם במעדן ויניל, ויש על איתו. טוב, תגיד, יש, או תגידו, יש, אפשר לקרוא לזה קהילה של מעריצי מדונה שמחליפים דברים, נפגשים כשיש לה, אני יודע איזה ספיישל בטלוויזיה שאפשר לראות אותו ביחד, או שאני זקן מדי ומדבר בנוסח ארכאי. יש פורום שקיים כבר הרבה מאוד שנים, אני הצטרפתי אליו בסוף ו... 2003-2004. פורום שונה של תפוז? שהיה פורום בתפוז, ואחר כך הסבתי אותו בעצמי לקבוצת פייסבוק בשנת 2007. ומאז אני בעצם אחראי עליו עם עוד uh, כמה חבר'ה. Uh, ושם אנחנו בעבר ארגנו מסיבות והפקות, uh, אנחנו עושים כל מיני מפגשים, uh, פחות בקטע של האספנות, כי אין לזה יותר מדי שוק בארץ. זה בעיקר עם כמה חבר'ה ספציפיים גם בארץ, אבל אני יותר עושה את זה בחו"ל. אבל כן, אנחנו מאוד פעילים, ויש לנו את הקבוצה היום שהיא בפייסבוק, שמונה כמעט, אה, לא יודע להגיד כמה, יש אולי 600 חברים, אה, שנקראת מדוני ישראל, אתם מוזמנים. והפרויקט, והפרויקט, אני לא יכול להגיד אם זה פרויקט, אבל האירוע הבא שאנחנו עושים, יתקיים ב-25 לאוגוסט. אה, אנחנו נעשה אקרנה מיוחדת לסרט סוזן סוזן, בקולנוע קנדה בתל אביב. כולם מוזמנים. Okay. Uh, עשינו את זה שנה שעברה, כשהיה 35 שנה לסרט נוסף girl? של מדונה, Who's Dead Girl. רגע, אוגוסט זה גם יום הולדת שלה, לא? 16 לאוגוסט, נכון. Okay. כן. וכן, לפעמים אנחנו ככה מנסים לנצל את הבמה. אז, ל... אז אני חייב לשאול אתכם, הידיעות האחרונות על, על מצב בריאותי לא טוב במיוחד של מדונה, הכניס אתכם ללחץ? מה אתם יודעים שאנחנו לא? אנחנו פחדנו ש... בוא, תתקרב, תתקרב צודק. אנחנו פחדנו בעיקר שאביחי יפסיד את הכסף. שאביחי יפסיד הכסף, כן, מהטיסה וההופעה המצופה של 40 שנות קריירה. כן, אנחנו מקווים שהמוזיקה מצידה לא תפסיק לזרום. כן, אני קניתי כרטיסי VIP להופעה באמסטרדם, שאמורה עתידה להתקיים ב-2 לדצמבר. נכון לעכשיו אין ביטול. אז מחזיקים אצבעות. כן, אבל עם אדונה זה באמת, בשנים האחרונות זה קצת נהיה רולטה רוסית. זה... אתה לוקח סיכון. שאתה תיסע, תעשה את ה... כי היא חיה ומתנהגת כאילו היא לא מודעת לגיל הביולוגי שלה? אני חושב שזה לא קשור לגיל, אני חושב שזה פרסונה. היא מתנהגת וחיה כאילו העולם הוא, הוא תחת כפה. בגלומניה, אבל אני... כאילו, זו הסיבה שהרבה מאיתנו עדיין אוהבים אותה בצורה, זה, זה משעשע. אבל זה משעשע לפעמים, כי זה היה פעם באמת מגניב, כי היא הייתה הרבה יותר פאן. היום זה קצת עבד הקסם הזה, לצערי. אז אפשר לומר שלא נרשמה התלהבות מההופעת אורח שלה באירוויזיון כאן. לרשום המעטה. היה הופעה באירוויזיון? לא, אבל לזכותה ייאמר שבמשך ארבעה עשורים היא הזמרת היחידה שמצליחה לתחזק קריירה עם אלבומים, אמנם חלקם פחות טובים ויותר טובים, תמיד יוצרת עניין. ותמיד יש שירים שמשמיעים ברדיו, היום קצת פחות, כי זה כבר עניין של, כמו שאומרים, גילנות. גם את תיאוריה אמוס לא משמיעים היום, זה משהו זהה. כן, אני יכול להגיד את זה גם על ברוס פרינגסטין, נכון, נכון, למרות שלגברים קצת עושים הנחה. מדונה, מה שמשרת אותה, לצערי, בשנים האחרונות, שדווקא היה לה התגברות מאוד מאוד פיקחת, בזמן, בוא נגיד שבאמת מ-98 עד 2006, 2007, שמונה אפילו, בעשור הזה, שבין השנים האלה, שהיא קצת התחברה לרוחניות יותר, אם זה עם הקבלה או עם היוגה. כן. מדונה קבליסטית, כן. האמת שאני אוהב את מדונה הקבליסטית. מדונה קבליסטית... גם יודע... ליובלייט לא קשור לאותה תקופה. כן, לא? אבל מדונה הזאת הייתה יודעת גם להקשיב, לא רק לדבר. וזה היום קצת לא קורה, כי היום היא באיזושהי צורה קצת מאוד... כאילו, in your face, הכל, אני אגיד, מה שבא לי, איך מה, שבא מה, לי. מהדברים מה, מה, מה שאתם אומרים כאן, אז אה, אפשר, אפשר לסכם את זה בשורה התחתונה של מעריצים, אבל לא פנאטים. לא, אין מה להיות פנאטי, כי אני מאוד, תראה, מדונה עשתה ארבע עשורים של מוזיקה שאין לאף אחד. באמת, אין לאף אחד. זה לא משנה שיש לה להיטים טובים פחות או טובים יותר, היא תמיד מפצה מדיה אחרת. אם זה היה בהופעות בטלוויזיה או בסיבובי הופעות שתמיד הם מוצלחים ומדהימים ומעוררי עניין. והמשנה וה החוזרת של הנשים היום, מאז 1983, כשהיא פרצה, אם זה בארץ או בעולם, זה, היא, היא לא מעניינת, היא לא רלוונטית, זמנה עבר, ואנחנו כבר ב-2023, 40 שנה אחרי. ומדונה עוד פה. איפה הרבה אנשים שאמרו את זה עליה? אז so, כאילו, you know. אז אנחנו נשמע עכשיו את Lucky star. כן. Yeah. והיה לה די הרבה luck לסטאר הזאת. אבל גם כישרון. עכשיו תראה איזה דביל אני. אני משמיע מתוך פטפון ריק, <laughs> לא, זה בפטפון הזה. <laughs> טוב, Lucky star, כבר מגיע. <laughs> טוב, עכשיו, כיוון שאני צריך להפוך לצד השני, אז אביחי יספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע. אז השיר הבא הוא לא, לא שיר יותר מדי אה, מיוחד, הוא נקרא I know it. זה שיר שגם אדונה כתבה והלחינה. אני אוהב אותו, יש לו קצב טוב, הוא דווקא שיר מאוד נחמד. אה, אני יכול לספר עוד איזושהי נקודה מעניינת על האלבום הראשון, שבעצם... אה, בזמנים ההם, ההשוואה בין מדונה לבין סינדי אופר הייתה הכרחית. הן מבחינת הסטייל, הן מבחינת הלוק, סגנון השירה, הסגנון המוזיקלי. אני חושב שב-I know it בפרט, כשכתבו ביקורות על האלבום הראשון, אז, אז כתבו שבשיר הזה מדונה נשמעת כמו Minnie Mouse on Halion. וזה דבק בה כמה שנים. היא לא נעלבה מזה, היא דווקא לקחה והקצינה את זה. ב-Like and in Material Girl, so uh, this is the way. Okay, so if you want to see what's going on, what's going on in Helium? It is his Madonna. רודיו קסם, עם אהרון מורג, ואתם על מדאמה ספיישל, 40ת יום האנברסיטה שלו, ארבום שלו. מאיפה האנגלית שלי? שלא תדע. שמע, אנחנו נקליט אותך אחר כך, תעשה לנו ג'ינגל יפה. עם פלז'ר. טוב, אנחנו עוברים ל-physical attraction. כן, פיזיקל אטראקשן היה גם אחד מהשירים הראשונים שהוקלטו כסקיצות, ומדאנה השתמשה בהם גם בהופעות שלה ב... ניו יורק, היא הייתה מופיעה תכופות במועדונים בניו יורק, ובגלל שהיא הייתה או דלת אמצעים או קמצנית מאוד, היא פשוט הביאה את אח שלה להיות רקדן רקע. יפה. כן. אז הנה, אתם מקבלים הצצה אל ההיסטוריה המשפחתית של משפחת שיקואנה. טוב. עכשיו. הנה זה בא. תראו, אתה לא הצעת לנו מקודם לעשות היסים מלאכותיים? אני עובד לזה, אני צריך לשפר ולשייף. זה למקרה שאנחנו נשמיע דיסקים או mp3. אבל עכשיו הכל זה מדיני, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, טוב, פיזיקל uh, אטרקשן הביא אותנו כמעט, כמעט, כמעט לסוף התוכנית הזאת. יש לנו עוד uh, שבע דקות, משהו כזה. אז מה אנחנו רוצים לשמוע? Um, אנחנו נסיים עם מולי דיי. בגרסת, בגרסת ה-12, כן. קודם שמענו את הגרסה הקצרה יותר. Uh, וזהו, ולי היה ממש כיף להתארח פה היום. כנראה לי. אני מזמין באמת שוב את כולם אה, להגיע אה, ב-25 ל-8 לקולנוע קנדה. אה, כרטיסים יימכרו אה, דרך העמוד שלנו, מדונה ישראל בפייסבוק, אתם מוזמנים. אה, וזהו. נזכיר את התאריך. ב-25 ל קולנוע קנדה, תל אביב, הקרנה לסרט, Detsperately Seeking Susan. אה, וב-16 <סרט> תעשו למסיבת יום הולדת. כן, נעשה למסיבת יום הולדת, <סרט> כל אחד בביתו. אבל אני מקווה שניפגש פה גם בזמן הטור, שאני אוכל לספר לך חוויות, איך היה? אז לפני שאנחנו מסיימים, ספר לי על הפריט שאתה מת להשיג ועוד לא השגת. וואו. נו, פריט, זה צריך להיות תקליט דבר? לא, זה יכול להיות כל דבר שאתה רוצה להוסיף לאוסף, ואתה, זה ה-holly grail שלך. אז כרגע יש לי בווישליסט אה, את המגפיים מהסרט סוזן סוזן, שממש בא לי עליהם. ובצורה יותר ריאלית? כן, מה זאת אומרת? אתה אומר דברים שאתה יכול לשים את היד על זה? לא, אני יכול לשים את היד על זה, זה פשוט ממש יקר. כמה? סביבות ה-3,000 שקל. Mm -hmm. עם המיסים, המשלוח, כן, אבל אה... בסדר, one day. One day. כן. ומבחינת uh, מוזיקה, תקליטים. Uh, יש לי הכל. יש לך, אתה לא אבל, צריך כלום. אבל אל תספר להם איפה אני גר. <laughs> <laughs> אני מקווה שזה מבוטח. הכל ברור, okay. בוודאי. אנחנו uh, חוזרים להולידיי. ושיהיה לנו באמת הולידיי. שיהיה לנו uh, יום נהדר ושבוע טוב. אמן. תודה לצור. תודה רבה לכם. תודה לאביחי. תודה, תודה, <תודה> לך, אהרון. תודה לדלית יואש גלון, הטכנאית שלנו, ותודה לאמירה שהפיקה, ותודה לכם שהאזנתם, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטח יהיה טוב, ואנחנו נצא לחופשה, רק, רק, רק עם המוזיקה, אנחנו לא יוצאים לחופשה כאן בתוכנית. ועוד פעם, תודה רבה. בכיף. ביי. Bye. <laughs> אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.